lindas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 i el pare del menys ràpid va renunciar de l'amor que mai li van donar ella li dona aquell paní cada dia al dematí ella el lleva al bany i agafa el camí el col·lel portaran la psicòloga ja l'està esperant què pot fer amb un nen que no fa res que va néixer abans de temps vull saber què penses mentre jo t'estic tocant, tu no sents Tu no parles ni veus les teves mans, però el meu cor va bategant. I és que tens el meu amor les tres orenes que ets per mi. La mare se'n va treballar. A la OPE ara l'han contractat. Ella sempre havia comprat. Pots de l'esperança per somiar I agraeix tota la sort que va tenir Quan aquell cri ho va parir Amor meu, tu ets tot el que jo no he tingut mai I el nen Què farà quan el cel digui vaig treballar i se' pot i L'amor Déu Tu ets tot el que jo no he tin mai Sofia, dia potser serà important perquè hi ha tant igual Home té la seu sang el seu amor, la seva pau i el que ja no sap explicar'amor. la seva sang, el seu amor, la seva pau la seva sang, el seu Tres Si que puc, si que aguantaré dret Tothom va te trobar, què tal, si anem de copa Quan tens sense veure què te bales Quan tu em magues, bandero, què que em bales No tinc guies que no Ha vinga, va, que te robes Si que puc, si que aguantaré dret Si que puc, si que puc, si que aguantaré dret Pooqsi ca pooqsi ca vont drets, pooqsi ca pooqsi ca vont drets. Ma, tot truva, quetar, copa. When the dance it's better than the que que falla. Scopare, no veus miga pa quedar banda. Que coses un mundo de capacitat, Sí que puc, sí que puc, sí que aguantaré. Quan no t'he tornat a trobar aquest alt, sí que't de copa. Quan de te tens a saber què demà la seva programació radiofònica. L'Ona de Sants Montjuïc participa en altres activitats culturals. La Ràdio Caliu és una ràdio única i diferent, feta per persones úniques i diferents. Uba... Bona tarda, benvinguts eh, bona tarda més a, a Ràdio Caliu, a aquest programa que fem des del grup Caliu. Uh, per poder contactar amb la misura Ona de Sants www.onadedsans.com Onadesans.com uh, Quin tarif hem de trucar si ens volem fer una trucada? 93 I per contactar amb el grup Caliu? www.grupcaliu.cat o al caliu fmblogs.com o el veure el documental diferents? documentaldiferent.blogspot.com Molt bé, i ara presentem el, el meu company Lluís que us desirà el seu ànima que com sabeu podeu participar en aquest concurs és el que podeu guanyar una samarreta dels 20 aniversaris del grup Caliu Lluís? Per fora vestit verd i per llibre baix vermell L'endevinalla d'aquesta setmana és aquesta eh? per fora d'un vestit verd i per dentro vaig vermella. Qui sóc? Recordeu que el regal, si endevineu aquesta endevinalla, si valgui la redundància, sense no la resposta a aquesta a aquesta endevinalla, és la Samarreta dels 20 anys del grup. Quediu, recordem que estem aquí a Ona de Sants, eh Montjuïc, al 94.6 de la FM que podeu contactar amb nosaltres per respondre a endevinalla o per qualsevol altra cosa al 934318408. Ah, i ara eh, entrem directament amb els homenatges que fem aquesta setmana a, a persones que, per personalitats, diguem, de la vida pública que ens han, ens han deixat, com són en aquest cas Constantina Romero, Alfredo Landa i eh, Sara Montiel, això de la mà de, eh, en aquest cas, el primer lloc, de la Mireia i la Pilar. Mireia Pilar, moltes Bona molt tarda. Agradada. Molt bona tarda Així que ens porteu un homenatge, un petit homenatge a Constantino Romero Sí, sí, sí Con doncs... Conegut per, per, eh, per la seva veu, diguem, perquè comencem ser sector de doblatge I per, bueno, vols començar a tupilar o començo com Doncs bé, eh, jo us parlaré una mica de Constantino Romero més més teatral, perquè va fer bastant obres de teatre musical, entre d'elles eh, Sovint i Tot i l'Atlet la and the Music, mm. i si ho recordeu, al final de les Olimpiades, la frase, atletes baixen de l'escenari, que després vaig a fer-te enconeguda quan, no ho recordo bé, però eh, jo diria que l'escenari es va enfonsar, i, i bé la frase aquesta d'atleta de l'escenari la va pronunciar Constantino Romero però també va, va posar la veu al rei León al personatge de Mufasa i bé i també va ser la veu de diferents de diferents actors diria que el que el Clint Eastwood també en alguna ocasió diria i sí. bé no sé, però a part també recordar que Constantino Romero va va començar com a, com a locutor de ràdio a Ràdio sí, Barcelona sí, sí, sí, sí, no? que igual molta gent no ho sap però, sí, però molts, també, molts també val la pena recordar-ho. Sí, molts dels grans del cinema del teatre, eh, diguem per això han començat a Ràdio Barcelona en un lloc on era freqüent això. Què més ens podeu dir de Constantina Romero? Ilar, que bueno, més ens podeu de Romero? Jo ara vaig, vaig explicar-li la biografia. Mm al seu nombre Constantino Romero García va néixer al Bacete sí. el 29 de maig de 1947 sí. l'ocupació actor presentada i locutor eh, anys anys <ríe> anys actius 1965-2012 està an va morir Ravallàn, com que dius, no? Sí, sí. A, sí. a 65 anys. Uh -huh, molt bé, seguim, seguim. També recordar que el dia, que el dia 12 de setembre al 2000 va fer la última nota pública al, a, a, per mitjà del Twitter dient que o llegeixo textualment, eh? Gràcies per el efecte. Han sido 47 anys de treball i toda una vida de ràdio. Fella teatro doblaje. Ha valido la pena. Un abrazo. Y eso va a ser la última nota personal que, que acababa. Eso es todo, amigos. Por tanto, ella sabía sí, que, ja. que, que mm, Pilar, digues, qué día esperaba. Seguimos. Hm, y la digan qué me sabemos de cómo se Bueno, cónyuge Juana Vila 1974-2013. Uh -huh. Otros premios, TP de oro en 1996. Antena, Antena de oro en 1999. Y también repasar diferentes programas como el Tiempo Soro, Dizia, ¿sí, sí? eh, Alta Tensión y la paròdia nacional, también, penso que también. Vale. Alguna dada més de rellevància de la vida de Constantino Romero o de la vida laboral, diguem, de Constantino Romero Pilar mm, No Si algú que ens està escoltant si algú que ens està, escul... si, si està, està escoltant, escoltant que, anar, clar, si algú que ens està escoltant si l'havia conegut o, no, no, no. o... recordem 934 384 08 ens podeu trucar uh -huh. i donar-nos eh, a vostra vista o alguna anècdota alguna història que tingueu en relació amb el Romero. Ara entraran l'Alfredo i el Santi a explicar-nos eh, a fer aquest petit homenatge, en aquest cas a l'actor Alfredo Landa també desaparegut recentment. Sí, Recordem que Alfredo Landa... Eh, és conegut per aquest cinema eh, diguem dels anys 60-70 espanyol, del postfranquisme eh, i bueno ara ens explicaran eh, l'Alfredo i el Santi una mica qui va ser aquest personatge la persona d'Alfredo Landa eh, Alfredo Santi Bona tard sí. li he fent un, un petit homenatge a Alfredo Landa perquè en Sala ja fa poc en mm. 110 pel·lícules de sí. les conegudes ja fent 20 Però... Alemania Pepe Sancho ¿Sí? el Quijote Los santos inocentes El oro de Moscú Vedes ¿Sí? Praderas Después una serie de Tristeza de amor Y sus películas Más de la mitad era para la, conquistar a las mujeres Sí, entonces en La película de conquistar a las mujeres um, Destaca las películas Malolo Lanui Donde se le ha el quinto Y eran películas y, y la que se llama La barrista en los prineos y siempre actuaba con José Sacristán y José López Vázquez y, y todos esos actores en la época de los años 70 bueno ¿qué me sabemos de Alfredo Landa? por información que he tenido nació en San Sebastián hace 80 años o sea que nosotros pensábamos que era catalán pero era de San Sebastián ha dejado una buena recompensa al país su sus grandes películas nos recordarán a él cuando estaba no sé, la risa que tenía relacionamos ahí. a Alfredo Landa con las películas del destape? sí, sí, sí, sí porque en las películas, por ejemplo, con Manolo Lanui siempre se veía mujeres ahí un poco destapadas que él se ponía ahí un poco contentillo y si era una época, no sé, sobre todo las películas de estas de Manolo Lanui sí. y las verdes paletores eran hombres que, con un poco de lujuria que le gustaban mucho las mujeres uh -huh. sí ¿Qué más nos puedes contar de qué, qué me puedes explicar de Alfredo Lanna? Destacó también ya en una época, época de la película Los Santos a los, uh, los Santos Inocentes en la, en la cual ganó ganó un Goya por este, por esta película. Por que... tanto actor premiado. Sí. Y Alfredo, ¿alguna cosa más que nos puedes explicar de Alfredo Lanna? ¿Alguna anécdota de la seva vida? va morir amb 80 anys, sabem el dia de la seva mort quin dia va morir el Fredolanda va morir el dia 9 del 5 del 2013 amb 80 anys o sigui que 9 de del 5 de maig, ja. nació el 3 del 4 del 33 o sigui que uh -huh. va començar primer amb una malaltia amb un càncer de còlon sí. i després se li va complicar amb una, amb una cosa salabà que es fa que l'amqueria de rodes uh -huh. i d'allà ja no es va recuperar Ya van a... En decadencia, como se diga En decadencia, sí. como va a ir Nosotras bueno. las recordaremos Para las semas películas sí. Son históricas Va que es en blanco y negro, pero bueno a la seva época sí. No la podremos más hacer la culota Porque ¿Eh? su típica película son estas sí. ¿Eh? uh -huh la seva rissa ja. Bueno, pues relacionemos con aquesta España més que esposa, més postfranquista, més sí. No, si ¿Sí o no? O sea, sí, sí. ¿soy yo o no? Pero es verdad, o sea, es, es verdad, es, es... Alfredo Landà, eh, en fin, es esa España esa eh, España profunda que se dice de España de Mariano Rajoy, de, de ese tipo de, ¿no? O no. De estos es cineños no es políticos, perdónenme. Eh, a no, pero sí no, relacionaba a aquel tipo sí de... um, el tipo del uh, franquismo la época esa que sí. pensaban que no, pues sí. él estaba ahí sí, sí, sí, creo que por la relacionaba en la época franquista sí algunas películas no se podían ver porque había, que las cortaban porque es que claro, no podían sacarlas es que había un trozo de películas que no se podían ver las, las favoritas de Jiménez de los Santos sí, Jiménez de Uh, Tenía mujeres y, y, y se iba a la cama con otras mujeres <ríe> Más o menos en la película Era una cosa así Que por cierto vais a explicar una, una anécdota Que me va a pasar a mí divendras Salía yo de una reunión Y me encuentro cara a cara saliendo yo del portal eh, Me crucé por la calle Me voy por el carrer Al señor Jiménez Los Santos aquí a Barcelona Me voy a por el carrer a, Al carrer Córcega A... Uh, va ser curiós com a mínim i, i, i en fi aquí queda l'anècdota, la, em sembla que ara també ens vindran a parlar eh, ara que hem fet aquest fet d'homenatge a Alfredo Landas, seguimos amb l'Espanya con l'Espanya profunda, perquè ara parlarem de Sara Montiel eh, de la mà d'Anna Jovany, bona tarda Anna Hola, bona tarda Siguemos, Sigamos con la caspa HS, por favor eh, Sara Montiel Tatal Montiel era una cantant i una actriu que va morir el dia 8 del mes passat bueno, d'abril i, va, i va, va néixer el 1929 1929, sí, sí no, 28 28, 1928 i, i, i era, molt, és, era molt bona actriu tot això i va morir de repent a Madrid a casa seva d'un infart amb quina edat? no ho sabem si va, va néixer l'any 29 85 anys 80, 85, 85 anys però s'havia operat i tot eh, aquesta actriu estava operada i no sé quantes operacions es va fer sí. uh, alguna dada, alguna anècdota alguna cosa que ens vulguis explicar de la Sara Montiel Pues que havia FC, jo tinc apunt, me punta tres películes a Sara. Ah, explica'ns, explica'ns. La Vira Cruz? Sí. 1909 1954. Sí. Urna? Mm. 1954. Sí. Y Locura sí. de amor 1948. Molt no les bé. pel·lícules que feia Sadamontiel I hi ha alguna anècdota que ens puguis explicar de la seva vida Alguna cosa que sapiguem d'ella no. o sigui Que, que ha havia ha estat casada eh. i, es va, I es va separar Molt bé Doncs aquí queda l'homenatge Anna sí? Doncs seguim ara en aquest cas Amb les explicacions Amb, amb el relat de què hem fet aquest mes eh, Aquí al Caliu de la mà, en aquest cas, d'Albert Reguera i de la Mireia Guilera molt bona tarda a tots dos Bona tarda, bona tarda. Doncs... Bé, doncs ja estem aquí per parlar novament d'un de dels projectes que més il·lusió fa del grup Caliu que és, Albert La presentació del documental diferents el dia 29 de maig a les set de la tarda l'entrada és gratuïta sí. al Museu d'Història de, de Catalunya, que vinguin tots els mitjans de comunicació. Des d'aquí de fem, fem una crida, oi? Sí. Ireia, eh, per què és tan especial la presentació del dia Perquè 29? que en un principi serà l'última presentació del documental. Ens hem cregut això encara o no? Sí, ara comencem a creure. Jo penso que ahora, ara, ara, ara comencem sí, no? a creure. Després de dos anys ja potser sí, sí, sí. que frenem una mica, sí, no? Sí, sí doncs bé, mmm, jo penso que és una molt bona oportunitat perquè no l'hagi vist i qui l'hagi vist i el vulgui tornar a veure doncs així com hi gent que repeteix de veure pel·lícules que repeteixi de veure és, un bo, és una bona sí, comparació perquè igual, igual la primera vegada vas a quedar bones coses i ara si repeteix igual les queda bones altres jo crec que sí, que, que està bé de veure-ho vegades, perquè és veritat que vas, bueno, hi ha diferents missatges en el documental, i després són 100 places, és a dir, és una sala maca, és un lloc oficial el Museu d'Història, és un lloc emblemàtic per parlar de la memòria històrica i, bueno, a mi em fa molta il·lusió, la veritat, de, de poder fer una presentació oficial, hem fet més de 16 presentacions per tota Catalunya, per tot el territori català a diferents municipis vam començar amb presentacions a, a associacions de discapacitat uh -huh. o centres ocupacionals i llocs com molt, molt específics després ja molt lligats, ja va, exacte, molt lligats a, a, al camp i al tema documental després ja vam anar a alguns instituts i fins i tot a la Universitat de Barcelona uh -huh. oi? a la Facultat de Psicologia i per últim hem estat en el camp de les biblioteques amb algunes més èxit sí. que altres, no direm noms. Però, no, però... No? Però... Eh... Jo penso que la voluntat era... Estava. Estava, molt bé. Sí. I, eh, bueno, un, un tema... Clar, és que no podem, no podem adelantar contejaments, però, però bueno, a mm -hmm. No, però, però podem anar donant pinzallada... Vale. I després, ho, així, motivem a la gent que vingui. Vale. Si veniu... A veure, hi haurà, jo crec, una petita sorpresa a tota la gent que vingui. Eh, uh -huh. Es farà una notícia important sobre el documental. Vale? No podem dir-ho, no podem avançar, però hi haurà una notícia important. Sí que podem dir la notícia serà que vingueu el dia 29 i així i així la sabreu en primícia. Ah, això mateix. Aleshores, després, és important eh, explicar que hi haurà com tres moments de la presentació uh -huh. un primer moment vindrà el director del Memorial Democràtic, el senyor Jordi Palou a les 7 en punt conjuntament amb el president del grup Cali és el Marcel Munni després veurem el documental que dura uns 47 minuts i després hi ha una segona taula rodona que serà per una mica obrir el videofòrum i, i el torn obert de paraules formada per la Mireia Aguirera, que la tenim aquí com a portaveu dels diferents protagonistes de diferents jo mateix, com a moderador i ja està, no sembla i ens donarem un torn obert de paraula a la gent del públic que expressi la seva opinió cal dir Oi, Albert, no sé si tu recordes que no hi han hagut crítiques negatives del document. No, positives totes Sempre positives totes I també tinc una notícia que el blog té 13.195 visitants ara mateix Home, doncs però això sí. és una molt bona notícia sí. Igual no notícies negatives però si hi uh -huh. va haver gent no recordo quin, ah, quina presentació va ser que hi va haver gent que va marxar Sí bueno, no, va, no, record, no recordo on va ser Es van aixecar es van aixecar i, i van marxar no? però bueno, jo crec que per, per majoria la gent, no? la gent que es quedava ah. fins al final sí, deia sí, sí, que, sí. que era molt emotiu era molt emotiu que, bueno, no? Que, li, que, no, que no sabia aquesta part de la història que ho desconeixia uh -huh. i bueno, jo crec que ens no? ens aportava sí, sí. bueno, jo, jo sortia amb bon sabor de boca a les presentacions hi uh -huh. no? han hagut de més petites i de més grans les dues primeres a l'Orfeo Gracien jo recordo que encara se'n posa la pell de gallina veure la sala de 200 i pico sí, persones sí, sí. plena a rebentar uh, van fer les dues presentacions seguides amb no? una setmana de, de temps amb l'anècdota que teníem la sala del memorial democràtic i que l'Ajuntament va tancar per No sé quins problemes hi havia de riscos o infraestructures no sé mm. quin rotllo. Mm. I en 3 dies van haver de buscar una sala de projecció. Clar, sí he sí, dir això la gent no ho us sap, però... però és difícil. Però encara uh -huh. encara té més mèrit muntar-ho així. Va ser un estrès increïble i jo crec que va anar super bé'rena no? les dues estrenes com les sí. recordeu vosaltres. Mol sí. bones. Sí. Sí, no mm. tenim detall m'ha gusta als directors del documental i el protagonitzem van no no tenirim un detallet cap, a, ah, bueno, cap als directors del documental sí. el Marcos, la Laura i jo mismo i sí, sí. va estar bastant explica, bé, explica eh? també va bueno, un, un rellotge un rellotge uh -huh. de butxaca i el Marcos també i, no sé què, i a la Laura no me'n recordo bueno, i un Oscar un Òscar petit del documental diferents bueno, hòstia, ens estem deixant les coses més importants, sí. recordeu els dos premis bueno, una nominació i un premi bueno, sí, sí. <laughs> o sigui que la nominació estàvem teníem el llistó molt alt que ja sí. ve que has de entrar... Amb qui competíem? Amb... Cavall Fort. Ara la me, memòria em fallarà. <ríe> molt bona, molt bona. <ríe> entre polseres vermelles... Eh, sí, Cavall Fort. Fort Digno no rival, eh? Digno rival, eh? Polseres ja, vermelles. No, ja no recordo com no? és. Cavall Fort, polseres sí, vermelles i, una... i nosaltres, no? I no hi ha alguna més. I la coral... No sé quina coral. Bueno. Ja. I va guanyar? Això sí. era els Premis Proteus d'Ètica, que és una, una editorial eh, que es diu Proteus i ens van, bueno, algú que no sabem encara qui va ser Encara no ho sabeu No ho sabem, va presentar el nostre documental com a candidat als Premis i vam quedar finalista eh? Això va ser el desembre del 2011, 2011. Però va haver-hi un premi Albert. Sí, a la Fundació Lluís Carulla el Premi a l'Educació del Lleure la Fundació Lluís Carull ens va premiar oi, i això sí que va ser un suidón i mm. vam anar allà al Palau Robert, no? Sí. A, a, a rebre el premi. Jo que ja no hi ha dormit gens. Doncs no els muntava. I bueno, vam poder llegir un petit, no? Un petit discurs, la Mireia i jo, va estar també molt molt. Sí, sí molt bé, molt bé. Bueno, què més diu? Don Joan, em quedo amb la xifra de, de amb la xifra del bloc, del, o sigui, del bloc de documental diferents. Que perquè Eh, bueno, va ser una passada no? el, el, en el blog fem per una part tots els resums i les cròniques de les presentacions del documental i per l'altra part fem com una petita crònica amb imatges i això del grup d'interès de memòria històrica tot el que anem fent no? mm -hmm. el que anem visitant amb, a quins llocs anem i bueno, jo crec que el, el blog està bastant maco eh? sí, doncs ara que parles del sí. blog no estaria a mi a repassar oh, pues sí. molt bé Mireia eh documentals diferents.blogspot.com. Documentals diferents.blogspot.com i eh, també tenim eh el Twitter que avui estem provant de tuitejar al mateix ah. temps de fer el programa. Fàcil i està molt bé, des d'aquí veiem la pantalla i anem tuitejant eh, per, bueno, per fer extensiva aquesta ràdio inclusiva des d'aquí jo sempre quan parlem de documental també hem de recordar els companys i companyes de Ràdio Nicosia uh -huh. que vam estar fent un debat sobre psiquiatria franquista i amb ells a veure si d'una vegada per totes organitzem una segona part en aquí a Ona de Sants i els convidem alguns i d'ells i d'elles i bueno, des d'aquí aquí envias una, no, una forta abraçada a la gent de Ràdio Nicosia convidar-nos a que vinguin a presentació de diferents al Museu d'Història. El 29 a les 7 de la tarda. El de mar a les 7 de la tarda a Palau de Mara al Museu d'Història, al metro de la No sé, amb moltes ganes de que arribi ja. Jo, jo, jo vull ja que passi. Diré que, no? Bueno, ja, sí que estem parlant de ja que parlem del documental, també podríem parlar d'un fet que ha passat aquesta setmana cert, no sé si, i, si ara o, sí, o dona, endavant sí, sí, ens temps. temps el tècnic que diu? sí, el sí tècnic que sí, que el el tècnic que sí. doncs eh, quin dia va Silver? Albert? Va ser, dia 16 i què va passar? vaig anar a 8TV per? em van fer una entrevista al Josep Cuní però no estaves tu sol amb ma mare amb Maite, amb la Maite I la Rosa Cadenas del Dica. De explica'ns, explica'ns, com ha sigut l'experiència. Bé, m'he queda una mica en blanc al principi, però bé. Bé, bueno, feia unes preguntes una miqueta, no? Sí. sí. Respongui'm, senyor Albert Alguera. Però jo, jo ho vaig fer bé. Després el vaig convidar a l'Inaut i, i va estar feliç. Per cert, va anar l'Inaut? No, encara no, va acabar de començar. Ah. Des d'aquí volem denunciar... Uh... El senyor Cuní? No, és, és, és conya, eh? Em va dir que un vurem. fin de setmana vindria, vale. quan va, pogués. Vaig veure la Pilar Rahola? Un fin de setmana de la vida? No, vaig veure la l'Alicenda Roca. Ah, i a la Pilar Rahola no la vas veure? No de no. Roca bastant amable no, no sé què et va dir que, que em vaig quedar així una mica sí, no, és molt amable no? va, dir, va, va dir, perquè ja me'n recordava va dir el lloc on treballava i, i jo vaig dir la direcció bueno, no. i, i tot s'ha de dir que jo quan vaig escoltar el programa que, bueno, la Laura el va mirar un dia i jo el vaig mirar ahir i em va fer molta il·lusió que l'Albert eh, expliqués que feia lleure a un lloc que es deia Grup Caliu Aquí reconec que se'n va posar els peix de gallina. Vaig dir, por fin, por fin. Els meus, els meus companys també s'han quedat amb la peix de gallina dient que treballava a l'innaut. Veus? Per dues <ríe> parts, no? Vas poder satisfer a, a les dues poblacions, la població del grup càlid i la població de l'innaut. So, I la Clònia també, que la vaig mencionar. Molt bé. És a la teva companya, cert? I també ah. els, la gent de hockey, perquè sí. també vas dir que jugava sí. a hockey, no? Bé, eh... Bueno, ah, Hòstia, sí, és, és important que es va fer, ara això és relacionat amb el que, Amb el mateix mm. dia que l'Albert sortia al programa 8TV, eh, que està per internet, eh? Jo l'ho he pogut veure molt bé. I i ja sentim. el podeu rescatar, a 8TV. aquell dia... El Twitter està al, al link. Vale. <ríe> digues, digues. No, no, no, res, res. Que aquell dia, al matí, va passar un fet important. També vaig estar. Vale. Ah, Què es va ah, fer? Eh? Al, a l'Arta la Triunf vam manifestar-nos que també van al al sí. <ríe> Van manifestar-nos per les retallades de la ah. de de les capacitat. Es va fer un mosaic amb els logotips de totes les associacions que formen el Dincat uh -huh. i de l'Esteban van anar al Gavi i este, al Esteban i el Gavi van anar i l'Albert estava també perllà. Sí, estava checando la letra yo. mosaic sí. això sí que no, el tema de la ratallada, si en ratalleu desapareixem. Sí. I tots els logos. I era una imatge espectacular, eh? Una foto que corre pel Facebook, que crec que el Twitter l'hem penjat, a veure si després la podem penjar al Twitter. Aquí fem un... Ui, enviem un missatge cap allà, a veure si podem. I, i, I aleshores, doncs, bueno, era una reivindicació de que com estan... com estan... <laughs> com estaven com estan bueno, retallant a, a saco no? doncs els col·lectius amb persones amb discapacitat encara pateixen el doble o el triple que els col·lectius uh -huh. de funcionaris i serveis públics, sanitat, educació i des d'aquí doncs, fer també una crida no? que el Grup Caliu va donar suport a les dues manifestacions que van haver-hi una a l'Arc del Triomf i l'altra a Plaça Sant Jaume al Nadal, si no m'equivoco ara ja ha aquesta nova acció del Mosaic i l'Albert i la Maite van sortir per la tele també denunciant la manca de, de recursos i bueno, des del grup Caliu pensem que al el defensar els drets i, no, i la dignitat mm. i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat doncs també hem de plantejar-nos algun tipus d'acció no? sí. creativa o imaginativa, no ho sé potser un altra documental podria passar no? podria ser. des d'aquí llancem no? hi vegeu... a veure si ens escolta la directora del grup Caliu i el president i des d'aquí llancem l'actuelo no, fiu va fer un nou, no? un petit vídeo reivindicatiu bueno, alguna eh? alguna performance, alguna cosa així alguna cosa així, alguna diferent fa cosa diferent, exacte sí, clar. molt bé doncs bé, eh, ara em sembla que continuo amb la companyia de la Mireia i la Mònica No, no, no, m'estan informant que no ah, Ara una veure, mica em... de música ah, bueno. Ara els acabareu el rin, Ho sento molt Mireia, explica qui posaran ara Ho no, si sento plau. molt, eh, em sap molt greu eh, Hi ha qui li dona per anar al futbol ja qui li dona per per anar a l'òpera eh, Jo mi, no conec aquesta gent eh, no A cosa. mi la febre un mica m'ha agafat, o sigui que al món dels amics de la Sars, eh, primer anuncis amb diure eh, Mireia. estigueu atents als anuncis que immediatament després de 433 dels amics de la Sars. Bueno, pues per tots els fans de Amics de la Sars, 433. I si no que s'enganxi. Molt bé. 94.6. Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre's, pot ser que et puguem ajudar. Els grups d'Alcoòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones del món sencer. Truca'ns al 317-7777, Alcoòlics Anònims, 317-7777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 Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El petit cafè. Un petit gran cafè. Si t'agrada la ràdio, t'agradarà Ona de Sants-Gonsuïc. Amb am un bon usa inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal... Entre els anals de la història I els cantem de lligar Bé que es pot perdre una lliga Si no està tot estudiat Si la tàctica fa figa La per per als gols Em posaré una collirassa Per si d'entren naps i cols Va i una carbassa En una defensa de quatre En centrar els ben concluidents La prudència i la paciència I un parant en tot moment si les coses van maldades, ben soplant de l'automus. Quatre traces maltomtades i que passin els diners. Ulele, uh ulele, uh un xou armandú és el millor que hi ha. Ulele, ulele, si us plau, que no ho puc suportar mbo en la banqueta. Un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta. Són els típics trenca cama i de quatre caixa faixa, un accent girat. Un aranjo a totes ve baixes que, que m'esforçen remarcats. Descansar caurà a l'esquerra, un altre comparador. Fix una mirada a parador, de terra, i si la cosa va picar. No mitja pura que em una cita intertextual. I no m'agraden podants que m'arguen, és boníssim, total i xual. I tota l'arquilletja, la cor s'ha de fer endavant, a l'esquerra un mar que em trobo d'acord, robant de oh, le, le, oh, la, la. un xoc armazur és el millor que hi ha. Ole, ole, ole, una copa em vull classificar. Un de deixaré caure, que és ja, Miquel del Pai tinc que ser veig a l'estaura i els aquari em queixem guai i de carril és per banda somriure adolescents tan repetits, tan estudiats tan entrenats digitalment i amb ja la meva gran jugada guarden notes a l'horiçó ens pots cometre una part de vius a tots els cantautors davant de sempre monofacte i una arrencada exclusiva rebentant-se en gran la Nena saps que tinc un grup, toco els amics de les arts. Què? Els amics de les arts. Un grup? A què? Música. Sí de d'aquesta música. És que el rock català no. No. No. però tampoc és que. Que, que? Que no hi perdim. Que saps aquella que diu ser Portugal Hola, és que per acabar el bloc de la nova presentació del documental diferents eh, animar-vos a la gent que està amb el Twitter, hem creat un hashtag que és eh, coixinet en minúscula som i en majúscula diferents i aleshores aquest hashtag és el que vol córrer per la xarxa doncs, tots els dies abans del 29 per, per animar a la gent a a venir a la presentació i en el blog documentaldiferents.blogspot.com hi ha un post creat, que és l'últim, on hi ha tota la informació del programa, l'horari, el lloc i tot, d'acord? I ara la Mireia i la Mònica crec que ens explicaran algú, també relacionat amb la ratallada, si no m'equivoco, uh -huh. sí. de TV3. Doncs comences tu, Mònica, o com Em vols. Doncs bé, el passat 12 de... Ai, anava dir, novembre, perdó, com tinc el cap, el passat 12 de, mm, de maig 12, el passat 12 de maig hi va haver una festa que van convocar el noi de la fusta per les retallades de TV3 perquè les retallades s'afecten a tots i i a TV3 li està començant a afectar perquè si, us heu preguntat que quin és el cost de ciutadà de TV3 sin de Catalunya Ràdio i quan s'ha de pagar per mantenir perquè hi havia l'excusa aquesta de, no? de, de, de que costava molt i de que el despilfarro no? i tot aquest rotllo que diuen des sí. de la, la, la caverna doncs bé van, hi havia diferents punts eh, de, de que recobien signatures vale. també hi havia venda de samarretes sí van... hi havia els treballadors acomiadats sí, penso, penso que també que van fer una acampada, em sembla l'Avinguda Diagonal sí, i també una de les informacions era que l'aportació pública que reben a Catalunya Ràdio i TV3 representa el 0, 0,87% del pressupost de la Generalitat o sigui, res, oi? o sigui, 35 euros l'any per ciutada això és una, bueno, és una misèria sí. no? llavors i va haver gent eh, que hi va anar gratis Ens van en comentar Els que recodien les signatures Que els lacs d'en vostre van anar gratis Sí, va haver-hi grups que van anar gratis a, sí. anar a fer concert no? sí. I vosaltres vau estar? Nosaltres, sí, la Mònica i jo vam estar-hi pel matí oh, molt bé. I... I ara la Mónica os passa a explicar a quina no, sentit no. Van haver tres noies que en les manxelles sí. i després va haver el Dani Guimenguis que va fer un, un petit espadiment amb, amb l'aigua i tot això. Com un espectacle, així, amb sí, esperiment i sí. això. I no? ja... Per la tarda crec que van anar uns companys d'aquí del Caliu, el sí. Carles, l'Andrés i la Laia, que per ser els estem esperant. Que igual eh? encara tenen ressaca de la setmana passada. Des d'aquí una salutació remollada, perquè havíem d'estar aquí amb nosaltres compartint aquesta estona i, bueno, no hem sí, pogut arribar. Sí, però per la tarda penso que estaven xarango, els gossos, pastora... Sí. Déu-n'hi-do i també hi va haver al matí, després de les actuacions de les que ha comentat la Mònica hi havia una paella popular mm. una paella popular a la nit? allà mateix ah, molt bé. i on era exactament? al Moll de la Fusta també hi havia inflables i activitats dels nens doncs pues Déu n'hi do no? és a dir, quin sí. puntatge que, que van organitzar jo penso que hi van, van anar, van anar els meus presentadors també van anar la Marepa Boguet mhm mm que va ser un manifest, un manifest també i, i penso que ahir van a Vic fent la mateixa campanya Bueno, que jo crec que en la línia tot això que estem parlant no? a dir, els atacs a la llengua catalana darrerament crec que és un autèntic crim el que, que s'està fent i aleshores jo crec que bueno que s'han de fer actes com aquest que els corren llengües, per exemple i, i bueno, reivindicar la, la cultura catalana com a, com a poble no? perquè sembla que volen esclafar-nos des de la nova llei aquesta a l'OMFE i altres històries i això no pot ser no? l'ataca a uh -huh. les televisions públiques a la ràdio pública catalana també i crec que hem de ser nosaltres i crec que hem de ser la, no? la pròpia, les pròpies persones que donin suport a aquestes iniciatives i que com diu el lema que aquell de Keep the Calm en Speak catalan uh -huh. que és un de les millors no, eh, lemes, nosaltres hem de continuar és a dir, pres, prescindint de, de, del que ens vagin dient o del que ens vagin acusant nosaltres doncs, hem de continuar parlant i cultivant la nostra, la nostra llengua jo crec que no hi ha cap crim amb això per molt que vulguin vendre'ns uh -huh. la moto de que si gastem molt o també es gasten molt a altres coses oi? Sí. i ningú ho qüestiona per tant en cultura i cultura i llengua i folklore, crec que en da al revés. Crec que es inverteix poc. Mm. El Sí, per moltes vegades moltes vegades eh, es parla d'esports i així, però la cultura se'n parla poc. No m'unica, tu què penses? Jo sé. Sí. A tu tuant calem notícies que parlagen més esports o la cultura. El ve, al final no s'ha la nostra cultura. Sí, jo crec que de les coses es dedica molt a espai. Clar, sí, no? sí, es parla gairebé... Molt. No he contat ben bé, avui dia, potser podríem comptar i ho podríem debatant aquí. Però es parla molt més i els 5 minuts mm, que queden... Au. O els programes de cultura estan molt limitats al Canal 33, que és un sí, canal que no és també. molt tant, no? Igual que... I, hòstia, jo crec que es fan coses guapíssimes no, a No, hi ha part eh, de tornant el tema de la festa, de TV3, la festa reivindicativa de TV3 eh, han hagut de treure un canal de ràdio sí. i passar-lo més a internet això és per culpa de les retallades també. no, no, les retallades estan afectant a drets basis que teníem consolidats no? des de feia molts anys és veritat que la població es pensava que aquests drets ens els havien regalat sí. no? havien nascut ja amb aquests drets i estem veient que no, que tan bones bon tant com ens els poden treure uh -huh. i per tant s'ha pues, de defensar jo crec que de, hem de defensar i s'ha de fer, doncs això, accions lluites, assemblees, i anar articulant això i fer un front fer un front de, de resistència contra aquest atac eh, frontal cap al nostre poble i la nostra llengua sí, també eh, recordar el català de l'any que està bé, també això està recordar... molt bé, Mireia, sí, perquè jo crec que és destacable aquest any mm. Crec que va guanyar un doctor, no me'n sí. recordo ara com es diu, un uh, sinucial, de de sí, que... que reivindicava que es digués el cognom de la seva mare, no. també, sí. no? que més, eh, ara, igual, us ara us ho explicaré una negra personal, jo quan era molt petita sí. vaig patir un càncer, sí. i un dels, que metges. Va, un dels que metges que em va portar va sí, ser precisament. Hòstia, que fort, Mireia. Hm. Estat de Llebron, eh? sí, oi? Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé. I el que volies dir de la catalana de l'any Sí, una de les candidates que al final de les tres candidates que, que, que no mira. per ser candidata no té menys valor eh, ja. va ser la Vives que va, ha fet com les lletres Un amb els, lletra, una no? tipografia amb el seu nom i la veritat és que va ser bastant emocionant veure. Oh, no, agradat, eh, que hagués guanyat sí, les lletres bueno, Sí, van estar bé els tres finalistes van Clar. estar bé però, Han bueno. estrencat eh? no? sí, sí, jo penso que sí bueno, Català en ja... l'any una persona amb discapacitat amb aquesta sí, capacitat sí. creativa Veus, però ara eh, ara jo li, quan m'han estat veient el català de l'any jo l'he a la meva mare Dic, ostres, eh, m'he estat no amagant, però m'he estat com ocultant i ara, ostres, ara sembla que estigui de moda yeah. ara, ara igual em matarà algú però m'és igual eh, que estigui de moda tenir càncer una, Hosti. amb el tema pulseres d'armelles que sembla oh, bueno. que estigui super explotat això i l'altra tenir discapacitat però tu creus que és una moda o és una manera de, de visibilitzar i de conscienciar una miqueta més jo penso que al principi va començar com, com una manera de visualitzar-ho i, i de fer públic però després ja T'ha anat com, com incrustant la cosa i ja és més com una moda d'aquestes, no sé, és, un, és el meu punt de vista, eh? però... No sé, jo crec que mica en mica diferents eh, problemàtiques que hi ha i, i situacions quotidianes que, no? de persones que, que viuen, doncs com diem nosaltres, diferents... No? Uh -huh. em de mica mica s'està coneixent més aquesta realitat perquè no? sempre hi ha estat una realitat com apartada com, uh -huh. no? com que el tema del càncer, per exemple, era, quasi no es podia dir ni la paraula, no? era com un tabú com en... parlar de càncer era parlar de la mort no? i la mort genera ja moltes pors també i ara sembla que es pot parlar de càncer, es pot parlar de cura i es pot parlar de radioteràpia, de quimioterapia uh -huh. no? de les, les seqüeles que portes sí, porta. No, però mica... Jo penso que aquestes coses... Tu tens por que un xou, no? D'això? Sí, sí, sí. Jo penso que al principi sí que es porten molt bé portades, però després, si se te'n va... La si se'n la mà, es poden barrejar molts conceptes i moltes coses que, que no sabem on no poden operar. Bueno, per això potser els professionals o la gent que estem en sí. dia a dia... També, fer, sí. No? Hem d'anar recordant a la penya perquè no se li en vagi i, bueno molt bé, doncs moltes gràcies Mireia i Mònica ara obrim una nova secció la nova secció és amb l'assemblea dels viatges d'estiu amb la Pilar i el David Balmaña que ja venen cap aquí i bueno estan venint eh? ja sento les passes de, des de la sala anterior crec que sí, hi, ha, hi ha efectes especials i tot per aquí al meu voltant el David i la Pilar s'estan acomodant estan agafant els seus auriculars i no em puc oblidar d'un temazo i així també en temps d'instal·lar-nos un temazo de Jimi Hendrix que es diu Budu Child jo del meu anglès eh, slide written de Jimi Hendrix amb tots vosaltres co em hoàng anh quà hành sao co là ông nana co em hoàng anh quà hành hoa con đang xoay co em hoàng anh quà hành hoa anh mang nana co là ông nana Yeah. Bé, eh, estem aquí amb el David, la Pilar i la Maria Continuem a Ona de Sants Aquí al programa de Ràdio Caliu El Caliu FM Continua fotent fort I ja comencem el darrer bloc del programa La segona part I crec que ens a Assemblea de viatges d'estiu que és això, David i Pilar? Bé, bueno, això és... Sí Sí explicar jo mateixa. Estic a l'espai en directe i s'he d'acabar el tema. Doncs, Pilar, explica'ns. Que és el que s'empari ahir? No passa res. No, tranqui. A l'espai en directe ens vam tre reunir tres dijous seguits. Eh, a l'espai en directe ens vam reunir tres dijous seguits. Sí. D'acord? Vale, per, per les destinacions del viatge, dels viatges d'estiu. I com funciona? I, i llavors, doncs, pues, Llavors pues, va haver dit que va portar catales, van portar propostes i per votació van sortir les diferents destinacions als viatges mm. I vau seleccionar un grup de destinacions Exactament Nacionals i internacionals Exactament, i locals I locals, i després d'aquestes destinacions, tot aquest grup, tot aquest conjunt, què, què us va fer? Veu votar o vaixir? Va, Vam votar, sí Però què erau? Sí, era un, no sé si eren 8 o 9 llocs? i us, us reuníeu tots que anàvem passant per allà? Sí, que vam fer diferents grups i vam estar... i vam, i vam estar votant les, mm -hmm. les diferents situacions vale. Però un cop vosaltres ja vau seleccionar un gruix, no? un conjunt Què va passar? Es va convocar una assemblea, no? Sí. Un dissabte mm -hmm. Es va convocar una assemblea de socis i sòcies, no? Del de grup Caliu Exacte I es van exposar a aquestes... Els diferents viatges, sí. I què va passar llavors? Eh, uh, vam fer una reunió, sí, entre una assemblea. tots, tots socis i i què socis, i vam uh, vam posar un, un vídeo. Vale. Un, uns in, in, i un vídeo i uns i i imatges. Vídeos i unes imatges de les diferents destinacions. Això mateix. Molt bé. I ara és què va passar després? Uh, aquí a Um, volíem escollir cada cada a uh, cada viatges de avins de de, de, pues de uh, posar sí, a Espanya. Mai vota. que spania exposar París que volia, que estava tots els que volia, volia anar-hi i després això. més o menys eh, la gent que li va convèncer pues n'ava votar la seva preferida, no la destinació exacte vale, i quantes destinacions van acabar decidint-se al final? Uh, era sobre la les que et toquen a tu David de la sobre de la de la segona quinzena d'agost d'agost ah, sí. i doncs, a mi és que m'ha doncs faria gràcia sí. anar-hi sí. és a la ciutat de la Llançà. De Llançà, aquí a Catalunya, oi? Sí. Molt bé. Destacaries I... alguna cosa de Llançà? Hi ha alguna cosa que destaquï? Mm... Que és més de muntanya, més de platja? És És com de... És, és, com, de, és, com, de, és com de... És com de muntanya. És com muntanya. I el patrimoni que té, alguna cosa així de... Al poble i tal? Alguna cosa que us faci il·lusió veure? Alguna església? O... Em, em comenta el com dintre del públic que és de platja, eh? Ah, de ah. sí, sí, platja. Sí, sí. I això és platja. Això sembla... lo saben lo saben. Sí, de platja ah, és... Sánateix. Vale. I quines més destinacions hi havia a la segona quinzena? Sí, tenim aquí la, la, la filla de Zapata que, que, que crida una mica, sí. Es posa, es posa nerviosa quan faiem les informacions bàsiques. Eh, quines més destinacions hi havia, David, així? Doncs... De la segona quinzena, eh? Sí. Tenim un visatge d'última hora, que ens ah. arriba un telegrama de la directora del grup Caliu, que diu que teniu treballs forçats la setmana que ve per no saber-vos les destinacions dels viatges. <ríe> <ríe> <ríe> Això mateix. Home, també hi ha una que és el... És... L'Hospitalet de l'Infant, no?, que dèieu sí, que sempre voliava anar-hi, i a més és platja. platja. La Pilar documentada, jo crec. Pilar, quines destinacions més tu tens en mente? Bueno, primer, de la primera quinzena? De la primera quinzena. Hi ha l'Hospitalet que és el 2 al 6, que són a platja, sí. i a Còrdoba, que també és de la, de la primera quinzena d'agost, que és el 5 al 11 i no té platja. A vale. Còrdoba no té platja? No. Nord té ah, no? Una mesquita molt maca, però ah, sí, no te sí, sí. no, no té Ai, pensava que así. No es quitar espectacular, eh. Sí, sí, era. Estic que l'he he vist. Bueno, jo i usaguna cosa. No? <fixi> Què més? Me sembla que les destinacions internacionals que era el David Eh, uh... el Davidanya són de quinzena, del mes d'agost. I hi ha alguna destinació internacional a la segona quinzena? Això... Em sembla que hi ha una que és a Alemanya, no? No sé si em sona Hi ha dos ciutats alemanes ja. ja. i Dresden ja. Múnich i Dresden, sí. sí. Dresden. Destinacions guapes, eh? Ara ja no hem tan moltes eh? Aquí ja anem més ja ja anem ja millor, lluny De ja. ja. destinacions ja. internacionals vale. Hem dit, a veure, fem una mica de recopilatori Hem dit Jansà, sí. de l'Infant El... Hem dit Còrdoba El... Hem dit Dresden, sí. Múnich Múnich, i després Huelva Huelva i Oviedo, que és a la primera... I Oviedo. Oviedo. I també... Del... I també... I no hi ha platja Oviedo? No. no. Ah, vale. I també hi ha València, no?, que està a ah, vale, la perquè està a la platja, a la platja. Bueno, i Oviedo que hi ha, si no hi ha platja? En Xoas? <sífos> per anar a no. visitar, pues, moltes coses. Hi ha moltes coses per visitar. Vale, teniu alguna cosa aquí destacable sí, que... d'Oviedo? Bueno, expliqueu, expliqueu més o menys <sífos> el que us ha tret per triar aquesta opció de... Mira, Oviedo... A veure sí. Oviedo Oviedo es pot anar visita a Gijón sí. és molt maco uh -huh. És una altre ta... Un ta... clima diferent Perquè bueno. és nòrdic no? És cap a sí. És clima a més fred de sí. més no? Asturias, sí. Entre Galícia sí. i Santander sí. Molt bé sí, sí. Si, si volen estar fresquets han d'anar cap a Oviedo no? claro. claro. Diuen que l'hotel està dins mateix la capital d'Oviedo. Molt bé, Pilar. I per moure'ls també per d'Oviedo, per moure'ls pels voltants? Per ja que fareu autocarro o alguna cosa? No ho sabeu, no? No ho sabeu. Pilar, tens més informació de la dels teus viatges, de la primera quinzena? Alguna cosa que vulguis destacar més? L'hospital de Diferent, ja he dit, dels dos als sisques platges? Sí. Eh, en Córdoba que és a del 5 al 11 que no té platja que no es poden anar a visitar la mezquita vale. això. I... allà sí que fa calor eh? allà veure... fa moltíssima Còrdoba. calor perquè, perquè jo perquè jo vaig estar quan era molt petit sí, i encara te'n recordes i me'n recordo que la calor allà... fotia Sí, sí, jo també vaig, jo també vaig estar l'estiu fa molts anys a Córdoba. i també hi ha més també de la mesquita allà això també és un país que és molt, bueno, un lloc que és molt ric amb, amb els tapeus eh? sí, i sí, els jardins sí. andalusos que són molt massa, xulos eh? dins, sí, sí, i els patis que hi, han també massa hi ha també visita, eh? i també hi ha, estat. hi ha uns patis molt macos I I bé, i també hi ha o... els cavalls andalusos que sí, sí, fan les corrides Bé, sí. jo no torno més a Andalusia Com que no? Aquest i estic anar a Múrcia, tu saps la calor que vam passar? No, Múrcia no és Andalusia. Bueno... bueno... Múrcia està més cap saps? Ja, per al tamé... nord de la dreta. Bueno, també feia calor, eh? No hi Andalusia, ratifico però també feia calor. És una calor enganxosa, sí. eh, per no no això. Bueno, tot el que sigui al voltant del mar... Jo vaig dir que treu, per passar calor me'n vaig a la fresca. Jo és que vaig anar allà des de Sevilla, i vaig passar sí. a, sí. a trocar, però també oh, allà... Aleshores, la, la, a veure si em podeu dir el vostre desig a quin viatge us agradaria apuntar-vos uh, David el meu, el meu desig és llançar perquè és un lloc molt maco vale. Pilar, ¿Qué? a quin lloc te vols apuntar? Jo em vaig apuntar a Oviedo, a Oviedo. A Oviedo. Maria doncs A mi bueno, m'agradaria anar a Múnich molt bé, aquesta és guai Alemanya, doncs. sí Doncs pues jo me vull apuntar a Horta, eh? a Horta A casa meva, allà me quedo eh? <ríe> Molt bé Hola. Bueno, doncs ara començarem un altre bloc dins d'aquest El convidem a la Pilar, al David i a la... No, la Maria es queda aquí amb vosaltres Per tant, el David i la Pilar, moltes gràcies per aquest resum mm. Animar-vos a tots De els socis res. i sòcies A que us apunteu als viatges d'estiu, oi? Que us ho passareu molt bé vale. Vinga, Vinga, la propera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 Baderes, nobles, tolsos, rics, caustics, irònics, rassons, elegants, nòcids. Ai, voldríem ser tot això i més, però... Ha, ha. Rassons, cada dissabte de 7 a 8 de la tarda a l'Ona de Sants Montjuïc. Alfredo, el Martí y la María Continuemos ahora este blog Ahora comencemos Comencemos El tema del 15M El segundo aniversario del 15M Alfredo nos hará una pequeña introducción El pasado día 15 Se concentraron en la plaza De Barcelona La concentración y ponen las futuras la Universidades públicas por pasar De esas obediencias Centros culturales antigestionados Ateneu Nuevo Barris Maratón de acciones, y actividades de las plazas y calles. Frank, asamblea a los barrios de Barcelona. Esta es de un atli... Força i vida, a les places, als carrers... A totes, als carrers, centres cívics dels barris i tot, les ah, manifestacions... A les centres de fem, treball, oi? Eh? bon aniversari que s'està celebrant aquests dies a Espanya i clar, i volen mm -hmm. reivindicar tot això. Em sembla que ha estat una setmana de lluita, si no m'equivoco, no? Durant ah, tots els set dies s'han fet diferents accions. La plaça Catalunya, la primera. Allò, Bastant allò. polèmic també, que hi ha hagut. Clar, que la gent el que vol és has de vindicar la situació que la gent s'hi fixi i tal, que, que no, la cosa no va bé, que no posen les mesures per, eh, diguéssim, arrenjar-ho una mica i que sembla que, que el que és el futur del país, jo no sé, però potser només vine, jo diria que només aquesta gent mira per ser de butxaca. De les altres altres van patint i... I les, i les, i les... I les retallades que estan fent, no són sí, sí. que estan... Creieu que a yoga el 15 em està viu, està mort. Bon, i ha que s'ha transformat, no? De manera. S'ha transformat el marxi. anys i i ja no, indignat, eh. Ja És que la sembla que estem a estem a la cuaua despesitiuses desenvolupats. sinó que al mica a mi que, a mi que em sembla que cada lo que fan cada vegada ens anem toquem més a fons, eh. Vale, a ha a cap en, cap i no hi han símptemes de que, que recuperi. I encara no hem arribat al, al, al, a l'últim, a l'últim, a tocar el fons del tot, encara no m'ha arribat, però no treurem massa, eh, si seguim així. Vale. Eh... Mireia. Doncs bé, penso que, així, perdó, el que preguntava el Martí que si encara existia el... Si està tira. viu no està bé Jo ho preguntava ella. Perdó. Bé, la foto ho preguntàveu als dos. Sí. Bé. Preguntava Rubén. No, però, vull dir, s'ha fet tot tot el la... Ah, sí. Sí. El Martí que s'havia transformat. El sentiment llest, encara. No? El sentiment llest. I va creixent. Però igual, no tant la idea, sí. sinó una mica d'escolopia d'allò... D'allò que, no, que la, el govern no està fent bé, sí. que s'ha de fer alguna cosa. Però vull dir, el boom, sí. ha, baixat. Dir que el boom ha baixat i s'ha fet suflé. Okay. Bueno, està com so, desinflat. Sociològicament es parla d'això, no? de la reivindicació en suflé, que pujan molt ràpid i baixen molt ràpid. Mm -hmm. ah. Jo crec que el 15M s'ha transformat, o Si sigui, en el sentit de que continua viu, continua viu d'una altra manera, sí, però que també en el segle XXI hem de... En, o sigui, que d'alguna manera ens hem d'atrevir entre el segle XXI amb, de, amb, amb formes de fer política pròpia del segle XXI, que potser encara estem molt anquil·losats en formes de fer política del segle XX. Potser. I, I que ara s'està creant, a poc a poc, i les coses van lentes, eh, formes de fer política pròpies del segle XXI, com és doncs, les lluites feministes, que no són del segle XXI, són anteriors, però que sí. mm -hmm. ara agafen formes més concretes, amb temes de gènere, temes de gais temes de desnonats temes d'hipoteques de temes de mil coses que, que, van, que ara són com atomitzades més petites però que van, van fent comunitats. Sí. sí, crec que el, el que hem de recuperar al segle 21 és la, la idea de comunitat l'altre dia estava mirant precisament una entrevista que li feien a, a un atleta discapacitat eh, que ell deia una eh, cosa que a mi em sembla molt bàsic ara en el segle XXI precisament ell deia la la, más, la, la lección más importante que me ha dado la vida Es que la vida es una pregunta Y la vida te pregunta de muchas formas Y la lección más importante que me ha dado la vida En términos de menstruación específica Es que cuando la vida te pregunta Y pregunta fuerte La respuesta no se puede dar en la primera persona del singular uh -huh. Tiene que darse en el plural En el plural de nosotros en nosotros que salva Que hace comunidad Que te ayuda a ser persona Yo creo que al que nos ha faltado el siglo XXI Es precisamente recuperar la idea de comunitar Si pensaban ya bien a tu mitad Muy havien creat eh, una sèrie d'individus separats uns dels altres eh, i si no només cal eh, mirar als patis de les escoles els nens ja no juguen, els nens estan tot mirant el mòbil i surten al pati a mirar el mòbil i no juguen no, no hi ha comunitat, no hi ha un nosaltres no? eh, hi ha molta gent que es passa el dia parlant de la solidaritat obrera però quan té una mica al costat que ho passa malament correm-hi tots, no? Vull que fa falta recuperar aquesta idea de comunitat, no?, aquesta idea de... Jo crec que el 15M ha fet precisament aquest, crear una, un altre cop eh, gaudir d'aquest sentiment. És a dir, el sentiment de retrobar-se, de retrobar-se amb persones que estaven lluitant en diferents llocs des de feia molt de temps com aïllats, mm. i retrobar-nos, i jo crec que ara mateix el 15M és una energia que hi ha a molts llocs on es lluita. També no que hi ha hagut molt moviment i que molta gent s'han que d'una cosa, però clar, diguéssim que ha set i ha anat mirant al seu voltant i ha anat descobrint altres formes d'aquell lluitar, per exemple això que deien del, del feminisme, de la, de la violència de gènere també de diguéssim, de coses que, que estan insatisfets i que voldrien que el, els que estan aquí governant, els que se de que falten coses que s'ha fet molt camí i que s'haurien de s'haurien d'escriptar més de la població, jo penso Sí, jo penso que el lema i la manifestació estan molt bé, però sempre hi haurà que en nom del quin coses que no toquen vull mm. dir mm, si el 15M parteix de de reivindicar un fet perfecte, però si després se'm va de les mans i si acaben passant coses com han passat que en comptes de reivindicar és destrossar dic, sí. mm. sempre, hi les, sempre hi ha les dues vessants però això a Mireia sempre passarà no per 15M, és a dir amb, amb qualsevol en totes, ja. protesta Sempre pot haver-hi no? un grup de persones que salem li una mica l'olga... La, la gent que és, ah, és no? més violenta. Bueno, però també hem d'entendre una cosa, és a dir, estar, jo estic d'acord d'entrada amb les formes de funcionar pacifistes, però hem d'entendre que la violència són moltes coses. Hi ha moltes mm -hmm. formes de violència, el Rubén coneixerà bé en terme de violència simbòlica, hi ha moltes formes d'exercir la violència. El sistema del que vivim és un sistema essencialment violent que està tot el dia eh permanentment generant formes de violència i el que no pot ser és que juguem des a un punt de vista, eh, que juguem a la carta de la hipocresia, que, de que hi ha una sèrie de formes de violència acceptades. Hi una sèrie la de la formes de violència no acceptades. Les genses es pentarrapït que sí, no. en un container, eh, per sí, fums i amb un vídeo quan ja han 6 milions separat o ah, o quan, llança, o la, o quan una família l'ha expulsat de, sí, sí, sí, de casa sigo. Sí. Sí. Sí. Sí. És la la violència i la, i la, i la indignació. Son de que, que estic, és la forma més potentada de la violència, no? que la indignació et fa, doncs, encara posar-te més, més... més... més... agressiu, amb tota la... Ah, jo crec que quan hi ha violència i una manifestació d'aquestes són gent que s'aprofita d'una manifestació per ficar-se i violència. Sí, I els indignats... Que... No, no, no, insatisfacció. No, no, no, ...sí que creen violència. Això és sí, la meva opinii. Exacte. El moviment de... Bé, bueno, per principi el moviment de indignats és un moviment, no? Uh -huh. Pacífic, no violent. Això és la, la, la base. Sí i després jo crec que aquest any el que ha estat diferent d'altres anys és que les diferents marees si recordeu ja la marea negra que eren els miners la marea blanca que era la sanitat la marea violeta que és del feminisme la marea groga que és de l'ensenyament la verda que és de la, la reforma de factes per la hipoteca ha omplert, és a dir, el que abans era pròpiament moviment 15M acampada a Barcelona, acampada tal, acampada tal no? de barris i municipis uh -huh. ha injectat força en, els, en les marees ciutadanes, no? Les sí. marees per reivindicar drets universals jo mira, jo ara igual el comentari que pot avançar és una mica carca però jo quan els van desarrotjar justament eh, a l'hora que no va treballar ja els, o sigui que els vaig veure vaig veure com els, com els policies no que, o sigui, no que produquessin però era una mica com estàvem esperant allà a l'espera de que fessin alguna cosa per, per atacar clar i això el que o sigui, aquest sobte Bueno, allò va ser una situació super... Jo no estava, jo eh? tot ho vaig veure per internet. Sí, jo sí. a primera hora del matí, després quan hi va haver Marveno, evidentment, era l'hora d'anar a treballar, no hi vaig ser, però al principi, perquè estaven allà ja que els dèiem recollir-recollir, eh, era, era totalment pacífic, i hi van haver hi dues barreres, un dels policies que estaven en un cantó i els manifestants en un altre, i la veritat és es que és un amic incitador el... de la policia de ho fem de fer fora eh... aquí passarà alguna cosa jo em vull amb el bon sabor de boca de que el 15 m'ha obert una finestra d'esperança de que si sumem forces i multipliquem les lluites i, no, i tenim eines molt fortes com són les xarxes socials crec que podem canviar moltes coses. I jo també vaig dir que no sé qui va ser, no sé si m'equivoco que van ser uns bombers o algo, que no van voler desallotjar les persones que també ho feien pagar. Per fer comunicats, sí. sí. És que vaig sentir que la gent ja comença a estar malalt d'aquestes coses i que... Es, es cridava jo de Madero a prendre el bombero. És es que no ho no sé si per, per la tele o per les notícies o així, que també doncs estan també prenent cartes a l'assumpte també, moltes coses així. A part del 15, el 15M, a part de l'esperança, ha generat una, una cosa que és bàsica, que és l'autoritat moral. Jo crec que això també és molt bàsic. I que és indúst i que és legítim, no? I legítim eh, tot aquest tema. Però d'així ciutadans ah, més vulnerables. A debat. Però veus, eh, l'altre la, dia comentava la meva mare allò, que molt, molt notícies, molt notícies, molt notícies, o sigui, ens passem, les 21 del dia, ai, ha passat això, passat allò, passat allò altre. Sí. Que està, ben que està, està evidentment, està molt bé informar-se i està molt bé de saber què passa al món. Però és que ens hem de moure. No, o sigui, no podem anar remenant la bola i constantment, constantment, constantment. És que, o sigui... Eh, si no fem alguna cosa ens menjaran, Jo deia amb la meva mare que, clar, tot el que sent tot el que són les gràcies, que si hi ha un tsunami, si hi ha un no sé què, però clar, sí, sí. per què no arriba les coses bones que passen? Sí, sí, o sigui, està... És com una venda als ulls que ens han posat. Sí, perquè un dels principis del periodisme sí. és que les bones notícies no són notícies. No, I no per són notícies. Ja. Okay. I aleshores el que es bloquea es d'aquest estat de resignació no? i de conformitat i de por que el que fa això, que et conformis, ah, de que mira. no hi ha res a fer, que no s'agrada per de... res no? i tot aquest es que pensament. És com una bombolla. Poses la tele i, i, i t'entra de pressió, no? T'entra de pressió perquè crisi, crisi, no hi perspectives d'aquestes coses. Els indignats van canviar molt, molt bé aquesta frase que veien, no és una crisi, és una estafa. Una estafa. Em va acabar agafant tanta crisi i em va acabar va agafant que mal de cap. Estem parlant d'aquest tema ja ve la policia. Sí. Et van dient, et van dient no perspectives arregles, conya, fici, eh? les perspectives d'aquestes arregles... És conya, són efectes especials. És que ja t'ho no estic tipa, un moment que dius, sisplau, cap a ser que, que vulgui, però Clar, que sí, jo sí, no vull formar sí, una sí, parella. Arriba un moment que... A mi m'interessa... 3.24, quan no saps què mira a la tele, bueno, perquè dius, ja. a veure... Sabeu ara el que hi ha? Són mecanismes dins, de, dins del Twitter, per exemple, que hi ha canals de televisió alternatius. Ah. D un d'ells es diu La Tele que des d'aquí la recomanem la tele. i bueno, ens diuen que ja hem d'anar tancant el debat per, per acabar uh -huh. l'Alfredo amb alguna de les seves frases que s'havia preparat si sí, pues, els prepa. problemes que han de les hipoteques perquè estan tot mal, malament des pues d'aquí no? i d'aquí li fem un, un última deu a l'aleg el debat aquest, espero que s'arregli pront pues, aquest problema dels païs, perquè està molt, tot molt malament, molt 6 anys així, o sigui que... 6 anys al... ja, perquè el país no podrà aguantar més. Ja. Molt bé, gràcies Alfredo, gràcies eh, Mireia, em quedo amb el Santi, i també amb l'Edu, que està venint de camí, gràcies Maria també. Bé, doncs ara comencem una nova secció a veure si poden alguna sintonia així una mica divertida mentre que entra l'Edu Michael Jackson no? per entrar a la sintonia d'esports estem aquí amb el modelador Sant Condomines amb el senyor Edu Aquiluí preparats per, preparats per fer aquesta secció avui a d'esports em destacaria amb la victòria del Barça de Futbol de la Lliga sí. i com a cosa important la debacle del Madrid al seu propi camp Amaléctico de Madrid el final de la Copa Rey eso ya es el colofón ¿no? es el Colo colofón, colofón final, final. Eh, también tenemos una noticia destacada de la Fórmula 1 si no me equivoco sí. Edu eh el piloto español Fernando Alonso ha logrado una firme victoria en el Gran Premio de España, el segundo triunfo de la temporada que le permite reducir 13 puntos en la clasificación respecto al líder, el alemán Sebastian Vettel de Red Bull, que acabó cuarto. Alonso ha afirmado que su triunfo en la carrera, que se ha hecho en el circuito de Cataluña, es indescriptible y a partir de ahora va a luchar por el título mundial ganar en casa es indescriptible ha sido un día fantástico se ha notado el apoyo de todo el mundo todo el equipo ha estado cargándose de los detalles queríamos hacerlo bien delante de nuestros seguidores y de todos los que nos apoyan a Ferrari afirmó el asturiano en el primer cajón del podio molt bé, gràcies jo també, jo també ho havia destacat amb motociclisme sí. últimament els pilots, els pilots espanyols s'estan aconseguint Victoria, Mar... Mm. Mar Pedrosa hem barrejat els dos pilots eh? uh, en Pedrosa sí. i també Maré Vic Mar... Mar Vinyales a Moto2 moto no? sí. sí. bueno, tu estàs parlant del Madrid a eh, algú li ha passat m'encanté dir-ho de... sí, un, ho hauríem destacat una de la seva última hora és una imatge un autobús buit sí, m'assembla no? sí. que es veu que t'hi hem preparat l'autobús ja preparat per la, per la festa i es veu que l'hem tingut que aparcar y aparcar totalmente vacío no. el... porque ahora a estas horas están celebrando los de l'Atlético los el... colchoneros de la Neptuno van a celebrar ahí a las 6 de la tarde ¿Encara dura la festa o, o ya no? No, no va ser a seguir 6 de la tarde ¿Y el Barça juega hoy? El Barça juega hoy y a su boca que entreguen Allí. la Copa contra, aquí, contra Valladolid, contra Valladolid i això que li entreguen copa i després fareu una desapressió el jugador amb la copa em sembla que tenim un corresponsal al Camp Nou que es diu Francesc Pons anem a intentar connectar amb ell eh, bona nit Francesc, ens escoltes? no ens escolta eh? deu haver algun fall de connexió però bueno, no hi ha t'ho hem aprovat no Francesc, corresponsal al Camp Nou de Ràdio Caliu ens escoltes? Jo no ens escolta jo eh? si tengo que dar un resultat de hoy seria 0-0 Ya que lo que cuenta es ganar el título de liga. Pero el título ya está ganado. Ya. ¿No? Sí, sí. ¿Y entonces? Eh... eh es que eh, la temporada bien. de fútbol ya se ha acabado. Vale. ¿Entonces qué quieres? ¿Acaso los suplentes o meterías a alguien más? ¿Y que no se cansen los otros? Eh... Jo... A, los a los del filial jo el que sí, faria su... és, és provar els jugadors que habitualment no han jugat porque gasten confianza y se va sin rodar. Nada ha Tú sí. me me la santique tanías eh, una noticia sí. espectacular de Una, la, noticia, la... una noticia de una noticia que el año que viene va a ficharar Nissan. La Nissan es la que pasa al sí, Real Madrid, Madrid ¿por Porque Nissan lleva la liga, Nissan lleva los chapos y están de la liga. <ríe> <ríe> y también había había <ríe> había un fichaje, ¿no? También del Real Madrid. Así, um, el Madrid ha fichado un chino para la temporada que viene que se llama Xincopa Xindiga Ximna escoltiu jo, jo quan passo però la trucada per on ha entrat ara la trucada per a ha entrat i aquí, aquí m'ha espistat ja sí, a veure, atenció tenim la trucada sí, se'ns ha filtrat eh. bona tarda penja. bona tarda oh. bueno, això està molt oh. bonic però no, estic aquí a l'estudi no, no enganyem la gent estic aquí a l'estudi, mira estic tocant <laughs> que, Ahora, han dit que jo entro a les 5 i mitja I és a les 7 i ja no entro A Mali li han donat algunes galetes O algun cafè o alguna cosa <coughs> Mira, home i tant, jo m'ho preparo jo eh. sí. Jo no m'ho donen Jo només que vaig al casal Per fer la partida de, de cartes I es esperonar la gent bueno, li el Avui m'ha semblat molt bonic Ha fet un debat que m'ha semblat molt, molt, molt interessant Ha fet un debat molt inclusiu que han participat tota mena de gent col·lectius i molt bé, molt bé m'ha agradat, heu parlat de moltes coses que m'han interessat molt Bueno, acomiadem el Santi i l'Edu no, de les secció d'esports perquè entrem amb la malipenja que avui tocarem un tema també interessant déu nhi gràcies Santi, gràcies Edu Adéu Eh, Amali, em sembla que, bueno, jo tenia diversos temes que plantejar-li, sí. sobretot tenia el tema de, de l'atur avui, no? Ah, estem sí. aquí amb la Maria, que li volia plantejar algunes preguntes i volíem parlar de l'atur amb vostè sí. Com bueno, veu vostè que té una experiència ja amb aquests anys, amb aquests 87 anys que té vostè? Bueno, Déu-n'hi-do, no? N Hi ha èpoques molt xungues que digui així, que no?, el que diria el jovent, no?, d'atur i tal i crisis també importants, però d'aquestes molt, molt fortes. A vostè ja? tocat la pensió ja o encara no? La pensió, mira, jo crec que la gent de l'Ostradar no ens toca la pensió, perquè si no, com que ja tenim experiència, potser si els retallem els... Mm", Sabeu, sí. no? Això és algo que ja ten tenim els... Mm ja pelats de, de lluitar al carrer, com quan estava el, el Paquito. Ui, a la Pati, vinga adeu <laughs> a veure Mali eh, estàvem comentant vostè té alguna, alguna proposta per resoldre el problema de la Tur, per exemple? proposta? mira hi havia una, una, una, una proclama que hi havia el, el, el, històricament dels partits d'esquerra per, per començar als 35 hores setmanals 35 hores, 35 hores, hores, hores setmanals amb això jo crec que s'arreglaria una mica l'atur, hi haurien més llocs de treball Després, això, sortir al carrer a protestar, fotre fora aquest govern, si cal. Bueno, això ja la gent decideix. És presumpto, diria aquest, no? Però no tenim problemes. bé. Bueno, és que també també s'haurien de col·locar una miqueta... Jo el que faria seria treure la pensió a aquests polítics, i que sabessin el que és viure amb els 426 euros al mes, a veure... A ver, a que. No, si respecte, perquè que s'estan carregant els sistema, s'estan carregant totes les, les normes de noves afectacions ja, a, a la gent, a la gent de s'estan carregant tot. I al final ja és una cosa que no para, no para de, de donar voltes i voltes i que no s'en va més cap a, qui, cap a pique. Si el que toca eh, realment el crustó, per no dir una altra cosa, és o sigui, l'Atur està, focalitz... o sigui, està mm, a molta gent està afectant a molta gent, però sobretot eh ara comencen a retallar el col·lectiu amb persones amb discapacitat, gent que necessita un recolzament més a més que altres persones, potser, no? I estan retallant aquesta gent, no? I això, sí que jo crec que això ja no té... No té, Tenim, no té sentit. Ja. Tenim molts sí. companys i companyes de ràdio Caliu que estan a l'atur i sempre sí. havien treballat. Que això és es que ara ja... Ara ja es que no et pots pujar malalt perquè... Tot, tot, tot el que artes, o sigues si que passava tot tota que ja vaig dir un noi que tenia un problema que a un dentista que li van posar, i després que, que, que no se podien pagar, que no, no se no, no, no podien costar ja li van potra pagar sense 30 €. Veu nido. És una cosa que ja que no crec que és un dret que no s'ha tocar la ciutat pública. Hauria de tenir un fons per a aquests per aquests problemes, no? Una... Està claríssim jo sí. crec que em, em fa mal la gola fins i tot d'haver de discutir de totes maneres jo penso que hi ha certs governs que no tenen com a prioritat polítiques socials no? I, i aquests, doncs sí. bueno, potser són els que estan ara doncs i s'hauria sí. de canviar curiosament això. la gent els ha votat que, sí, que també fa mal a l'estomac sí, sí, sí, està clar, però bueno jo penso que s'ha de tenir un mínim de, de, de dignitat no? i certes coses no s'haurien de fer s'hauria doncs de soltar sí. la gent coi Bé, doncs ens quedem aquí amb la Mali perquè la Mònica farà una presentació del nostre company Mònica, què ens vens a dir? Doncs pues ara el Lluís ens da el resultat de l'ànima Molt bé, el Lluís te'l tenim aquí amb el resultat de l'endevinalla Lluís Disposat? Estàs preparat? Sí. Doncs endavant. El resultat de l'endevinalla ja és la síndria. La síndria. La síndria. I el, la pots llegir, l'endevinalla, ja que, que... Per, per fora, la gent que ha enganxat el programa tal. Per fora, tu, tu, vestit vermell, i per llibre vaig... Ai. <coughs> per fora, tu, vestit verd, i per llibre tu, un va bé, molt bé, doncs la Cíndria, la, Cíndria. la samarreta se'n torna cap al caliu, la samarreta de l'aniversari, ah no, la porta la Mali. Sí, a mi em van regalar una, que com que no tinc el micro, em van regalar una, sí, sí, molt, eh? molt maca, a mi m'agrada anar de tirants, això sí, eh, som molt xulo jo. Vostè porta la Cíndria, no, aquelles del, del Marlon Brando? Ui, i tant, eh, jo vaig fer anuncis. No Espera, que el Juis volia comentar alguna cosa més. Eh, no ha ningú. No ha trucat ningú? La Mali, no? I, i al final s'ha vingut cap aquí Diu, ja, ja em vaig a cavallar directament el proper el programa truca a la gent vale, doncs nosaltres és aquí fem aquest el Lluís i a veure si no, per acabar us recordem les diferents pàgina, la pàgina web del Caliu www.grupcaliu.cat el blog de ràdio inclusiva Radio Caliu elcaliufm.blogspot.com a la presentació del 29 de maig si us plau, eh? a les 7 de la tarda al Museu d'Història per més informació, documentaldiferents.blogspot.com i també podeu tornar a sentir aquest programa amb www.onadesans.com ens veiem al programa al mes de juny, que serà el darrer de la temporada i ens tornarem a veure al setembre, que ens prendrem unes vacances a l'estiu per agafar forces i ganes. I un fort aplaudiment per tot l'equip que està aquí del grup Caliu i felicitats per aquest programa. Uai. Us deixem amb un petit temazo abans de, de la publicitat. Vinga, fins a propera. Change that stupid lock Should have made you leave your feet If I had known for just one second You'd be back to bother me